Вона підсвідомо підмаскує цієї жертовності, руйнує життя тих, у кому розчиняється. Кожен на цій землі п'є свою чашу, і ніхто із сторонніх не знає, не може знати, що в неї налив Бог. Тисячі і мільйони людей ніколи не замислюються над своїм призначенням. Хіба може бути призначенням посада, Статус чи амбіції? Чи є місцію, скажімо, телевізійних босів ошукувати людей ідіотськими серіалами? І при цьому з гордістю говорити про рейтинги? Це рейтинги людського глупства, яке вони множать. Це не призначення, а злочин на кшталт злочину наркомана зі стажем, що підсаджує на новачків. Що складніша людина, то заплутанішим і незрозумілішим стає для неї її призначення. Найзрозуміліші місії – вирощувати хліб, народжувати дітей. Решта потребує величезного напруження – Розуму. Отже, не зупиняйтесь, шукайте своє призначення, дозвольте собі займатися тим, що вам до душі, і душа не буде конфліктувати з розумом. Олена Каганець, 4 вересня 2006 року. ЧОРНА ТРОЯНДА МСЄ ПАСКАЛЯ У романі «Амулет Паскаля» Ірена Роздобудько писала серйозні речі. Стан свідомості під час клінічної смерті звинуватила філософа Паскаля у самогубстві героїні роману та розкрила таємниці особистого життя письменника – Джона Фауза. А якщо без жартів, читайте далі. Хочеться втекти в астрал через сімку, і ніхто не здогадується, що вона помирає. Амулет Паскаля. У першому розділі роману з ненадто оптимістичною назвою цеглина, що лежить на краю даху, дія розгортається в маленькому загадковому місці, де завжди свіже повітря, чудовий краєвид та приємне спілкування. Головна героїня, ім'я якої так і залишається невідомим, але яку за гострий язик називають Голка, приїжджає до багатого самотнього чоловіка на ім'я Мсі Паскаль з визначеною метою – заробити грошей. Правда, життя, доля українських утриманок і багатих закордонних буржуа, залишається поза кадром у цьому чим далі, тим все фантастичнішому місці. Тайний хід подій, що їх можна було б описати в окремому творі і назвати, наприклад, Драні колготки. Напевно, міг зацікавити Євгенію Конюненко, майстриню психологічного жанру, яка дуже полюбляє розповідати про талановитих, розумних, зазвичай самотніх жінок бальзаківського віку, які є вишуканим товаром для заможніх західних чоловіків. Але проза життя. Геть нецікава Ірен Роздобудько. Я знаю, що в моїй розповіді немає того, що можна було б назвати правдою життя. Але до цього, повірте, ми ще дійдемо. Хоча мені страшенно нудно, коли я чую це формулювання. Правда, життя полягає в запахові смаженої цибулі, гречаної каші. Вона пензлем Маляра-єзуїта, намальована на брехливих обличчях політиків, вона лежить у капелюсі вуличного аккордеоніста. Вона рипить і кашляє в вимерзлих водопровідних трубах. Вона ховається під брюками жінок у вигляді заштопаних колготок. Я наїлася її досхочу. Мене нудить від одного спогаду про ці... Колготки. Правда, життя потім все ж таки епізодично виринає у спогадах про рідну країну, де півроку триває зима, про рідне місто, де на вулицях лежить червоний пил з металургійного заводу, яким дівчата вимальовували на ногах модні гольфи, і про людей, що живуть як роботи на автопілоті. Але не про це розповідає нам авторка. Головне в її творі розповідь про самотню жінку на межі нервового зриву. Щоправда, на відміну від героїнь Альма Довара, ця романтична і ніжна пані, улюбленою музикою, якою є мелодія Леграна з фільму «Шербурські просольки», не може існувати в абсурдному світі. Перечуття катастрофи, знаки кінця та смерті супроводжують опис начебто мирного і безтурботного життя у будинку Мсія Паскаля. Побутовий комфорт, велике ліжко, джакузі та сто пар білих шкарпеток, зангори, краєвид з горами та дерев'яне кав'ярня, найвишуканіше вино і найекзотичніші страви Приємні люди та нове кохання. Але це глина, що лежить на даху, мертвого лубка і дивна гра, якою бавляться ці поважні люди, не чолізмсья Паскалем, усе створює відчуття неспокою. До речі, гра називається На вихід, її правила прості. Кожному пропонують обрати одну з багатьох скляних кульок, але якщо гравець витягне кульку з чорною трояндою всередині, його починок у місті, засновному с'є паскалем, закінчується. Він чи вона мусить йти з міста, щоб утілити свої наміри в життя. Це потім ми розуміємо, що це означає – Повернення до життя. Символи лабіринти трансформації простору і часу, світ як мотрійка, місто простягнуте світлом, в якому начебто немає тіні, відкриті двері, дивні збіги і швидкоплинні епізоди власного життя. Усі ці знаки насправді є образами що проходять перед людиною в час клінічної смерті, як про це згадують ті, хто пережив щось подібне та повернувся назад? Чи описує письменниця власний досвід? Чи користується мемуарами інших? Чи просто детально вимальовує візії, створені власною фантазією? Чи занотовує на папері сновидіння? Твору пасує будь-яка інтерпретація, і такий багатий та вишуканий спектр тлумачень є однією з приємностей цього тексту. Ще одна матрійка. Згодом я зрозуміла, що можу жити і розкошувати лише у своїй голові, тобто в уяві Амулет Паскаля. Після того, як вийшла з лікарні з романтичним діагнозом астонічний синдром, за мною пильнували. Одна з головних площин інтерпретації цього твору роль у нашому житті фантазії. Уява, створений нами самими світ, є єдиним місцем, де нам затишно та спокійно, єдиний, де ми можемо існувати. Подержуючи по всьому світу героїня ще більше впевнюється у цьому. Але світ, де не існувало порожнього простору, де все було у всьому, де уможливлювались фантастичні перетворення тварин на людей – і навпаки, де до людей приходили янголи, світ, в якому панує міф, вже зруйнований, і зруйнував його, якщо бути історично правдивими, саме Паскаль, який першим відчув всесвітню депресію та самотність людини у безкінечному всесвіті, ідеальний світ фантазій назавжди залишився у давнині і середньовіччі, де ще не народився наш мисія.